Music se si supiera por donde Baixamos a, a música de Franxi González, que a verdadeira, esta voz de, de, de Franxi González eh, é preciosa, verdad verdade. Vamos a benvida a Miria, moi boa tarde, Miria. Boa tarde, Xulio, encantado de estar grazas. Bueno, que, que últimamente xa agradecemos a túa presencia, <risas> de verdade gracias. que é moi, moi, bueno. Es, ves... Como adianto as rosalieras, non? Efectivamente. Oxe, vamos a ter música en directo, non? Vamos a intentar cantar unhas piezas. Vale, vale. <risas> vamos a ter música en directo. As nosas mozas, as nosas rosalieras de Rosalía de Castro van, van a estar aquí para todos vosotros. Bueno, aproveitando que estás aquí, hai que decir a todos os nosos aintes que te, temos moitísimas actividades, moitísimas cousas interesantes. A primeira delas é o, o entroido que que en Galicia chamase de moitas formas, Entrudio, entro, entroido, en trudio, en troido, bueno, eh, o caso é que ten moitas representacións en en Ourense concretamente, eh, vamos a intentar despois falar con alguén que que coñece muitísimo, moi especial, moi importante, coñece muitísimo aquela aquela zona, tal. pero primeiro que temos que dicir é eh o pasar ruas a, a A interpretación da, da banda De todos os rapaces e, e, todo, Precisamente O vindeiro día 2 House Sairemos de ca Rúa de Cornelá mm. Salir ao grupo mm. eh, Disfrazados De yeah. algo que ven del espacio moi <risas> moi ben que que se acheguen pero que senón non se poderán saber que é o que hai non exactamente sí, sí, sí. Eh, faremos tamén a actuación non irán os, os músicos levaremos o, o equipo aos outros gaiteiros mm. a percusión é eh, eh, bueno irán animando un pouco esa rúa e eh, dándo a conocer o que facemos pues a nos sociedade De verdad unha un, Bueno, Unha preciosidade do que a nosa entidade leva diante con, Coas actividades que, que ten preparadas Bueno es que cosa, O que hai que lle dicir tamén a todos os nosos ointes É que se apunten porque me parece que case estaba a foro completo Para un xantar especial Pro non? xantar pro cocido de entroido Que no non pode dentroído. ser de outra maneira nestas datas Temos que aproveitar esas androias, esa cachucha Que está recién xa da matanza E, efectivamente na, no local social, no, no bar de Rosalía de Castro mm. tenemos ese xantar para, para os socios Bueno, unha preciosidade algo de, <risas> algo de disfrute que non é somente música, pero que tamén haberá música, aparte da, haberá a, música. Ali, ali mismo despois da, do, do xantar ou, ou casi no medio haberá esta interpretación musical o que, ai, déxame decir chumacos, a todos os nosos entes e darles grazas precisamente a Um, mira, Máximo E Mercedes, dende de Suiza Felicitacións polo Traballo, estamos Mandónos felicitacións para Óscar Ibáñez, Que acaba de, de estar Tambén manda felicitacións para ti Moitísimas gra gracias. gracias, Máximo Moitísimas gracias, desde Suiza nos pensar, <risas> Temos seguidores implacables Eu penso que hoxe vamos tratando seguidores En Alemania, en Bochum Cala, eh, eh. Que vamos a ter a meus primos conectados tamén bueno, O caso é que eh, continuamos dandolle informacións que, que son moi importantes Bueno, volvemos a repetir que se poñan en contacto coa entidade eh, Ou entidade, cobarda entidade Porque senón, o no, no, no, no, no foro, causa... lo foro <risa> está casi, casi completo Temo no? a medida acollida aos sitios sí, sí. vale Despois, Después outra máis O día 9 de marzo temos a nosa asamblea xeral ordinaria Eh, que convidamos a todos os socios a que veña un pouco a saber o estado da, da entidade de sobreconocido, non? Pero faremos un repaso da acta anterior. Mm. Anterior falaremos das contas deste ano. Eh, bueno, un pouco presentar as, as novas actividades que vamos ter este ano. Mm. Eh, a nosa gran festa de, de Camp Mercadé falaremos un pouquinho de quem vai a vir, artistas, mm, mm, eh, mm. un pouco orden ah. do que queremos ter. Vase descubrir vanse a descubrir intérpretes que... Sí no, sí, no, no... Bueno, na festa, na gran festa de Can Mercadé teremos eh, sorpresa Este ano vai ser vai ser unha cousa moi boa, a verdade sorpresas, que... sorpresas. Estamos vale. desechando que chegue. E despois como sempre pois logo se preguntas. Ros, vale, eh, moi ben. Te, eh, parece que, que parece que temos unha eh, chamada unha chamada telefónica que teñamos antes previsto, vamos a ver. Pois é eh, precisamente é eh, eh, nada menos que Francisco López Cheski do Partido Galeguista uh. A ver, parece que as meigas tamén volven a traballar aquí con nosotros. Bueno, vamos a continuar. un como estamos pendiente de, de actuacións e de actividades despois da, da asamblea despois da asamblea temos o, a celebración do día da dona o día da dona o día claro. 29 de, de marzo bah, bah. Eh, marcado pois pues, ese conxunto de actividades dentro deste mes de marzo que, que fai cornella eh, nos temos a, a conferencia da muller na música e na vida 9 de marzo a 7 da tarde tenemos... Raquel só Outra Raquel Que, por certo, con unha Raquel vamos a falar despois Unha Raquel, precisamente, de Lide Galicia sí. eh, E despois, pois, pues, como sempre Que o teño que decir, pois pues, non tiranme das orellas Teremos a merenda eh, Que nos ofrecen, pois, pues, esas mulleres da asociación Para para todos os socios Socios, e, que que socios tirar, e socias da asociación eh, eh, Ofrecen, precisamente un, un pisco labis Que parece máis ben un xantar Eso, eso, eso un... podería ser <risas>